Ce frumoasă e piesa asta, domnul Vlad Să Foarte mai veniți frumoasă, cu piesele asta la radio Cum îi zice? <laughs> <laughs> I need you, zice ah, ce frumos. Am, Am nevoie eu, de, frumos de tine cântă. Da. Foarte frumos Bravo. Toată lumea vorbește Hai să facem repede, să explicăm ceva Că toată lumea vorbește de declarația cu cocotierii A domnului președinte al Camerei Deputaților Și președinte PSD și șef al Guvernului De fapt, domnul Dragnea care a fost întrebat ce-a făcut cu milionul de euro pe care l-a primit cash de la uh, domnul Comana când i-a cumpărat la ceva și el a zis, mi-a cumpărat cocotieri. Vreți să repetați? Ce-ați făcut cu banii, cei 4,9 milioane de lei pe care i-ați încasat de la domnul Costel Coman? Am cumpărat cocotieri. Da, cu alte cuvinte... Nu putem spune la radio care este răspunsul de fapt Bun, și toată întrebarea asta Și răspunsul atât de iritat Al domnului Dragnea Vine ca urmare a apariției celui de-al doilea episod Din investigația Rise Project Despre afacerile și averea domnului Dragnea Vă recomand încă o dată să citiți această anchetă Pe riseproject.ro Trebuie să aveți răbdare și atenție Pentru că este tot foarte complicat Dacă n-ar fi fost complicat Nu s-ar fi povestit bravo. Ar fi prins <laughs> Asta e Bine, foarte pe scurt Dragnea a fost Bine coleg de cămin foarte scurt și foarte rezumat, dar vă descriu mecanismul în mare. El are o sumedenie de detalii, uh multe din ele nu putem decât să le bănuim. Dar ideea următoare. Domnul Dragnea a fost coleg de cămin în tinerețe cu un domn pe care îl cheamă Comana. Domnul Dragnea a devenit președintele Consiliului Județean în 2000 și a fost președinte cam până în 2012 de șeful județului Telorman. Domnul Comana și a făcut o firmă de transport feroviar, de pasageri. Asta e o chestie a și devenit cea mai mare. Din subvenții de la stat Asta cu transportul de pasageri se subvenționează, că e serviciu public și se dau niște bani de la stat, o grămadă. La un moment dat, domnul Coman a început să primească contracte foarte bune, de milioane de euro, pentru uh, transportul feroviar pe care îl face, el făcea, că nu mai face domnul Coman, că s-a sinucis în Telorman mult, mult peste ceea ce avea nevoie județul respectiv. Deci, bani mulți de tot. În același timp, domnul Coman a început să cumpere cu bani grei diverse proprietăți de la domnul Dragnea. Absolut întâmplător. Adică -a, a făcut omul bani și da, păcea investiții. Exact, și cine a... Nu zice nimeni acum că. Da, domne, și a fost darnic și cine a avea de vânzare papul? Pe Pentru o recomandare, probabil, a unei agenții imobiliare? Exact, întâmplător. Deci, asta. Bun. Și de unde veneau unele dintre proprietățile? domnului Dragnea, de la foste companii de stat privatizate, cât era domnul Dragnea președinte la Consiliul Județean, pe acolo și om important în Telorman, el a devenit uh, proprietar când s-au privatizat firmele de stat în județul pe care el îl conducea, el sau rudele lui cum natu, sau diversi prieteni, deja de aici afacerea se ramifică. Asta este toată afacerea. Și jurnalistic, colegii de la RISE Project au spus cam tot ce se putea spune, de acum dacă mai e ceva de spus, ar trebui investigat pe alte căi. Deci, dacă procurorii consideră că sunt suficiente semne că ceva e în regulă, ar putea să se autosezizeze și să facă o investigație reală. Să vedem și noi care a fost circuitul banilor. Bun. Întrebarea cu cocotierii se referă strict la niște vânzări care au însumat 4,9 milioane de lei. Domnul Dragne a primit banii cash de la domnul Comana și i-a pus, da, pus în declarație de avere. Da, i-a pus în declarația de avere într-un an și anul următor nu mai erau. Legea nu l obligă pe domnul Dragnea să declare ce a făcut cu banicheș. Asta-l Și l-a întrebat reporterul ce a făcut. Mi-am cumpărat cocotieri. E, întrebarea care se ridică acum e ce a făcut, unde sunt cocotierii? Unde sunt cocotierii, întâmplat da? I-a muncit un ONG răspund. să salvăm cocotierii, nu știu, zic, bun, și acum să trecem și la partea amuzantă a vieții noastre politice, să nu ratați niciun discurs al ministrului Agriculturii, vă recomand din seria Comicii Vestiția Micului Guvern. Ieri domnul Ministru al Agriculturii a comis din nou, a prezentat la începutul ședinței de guvern o situație a subvenților în agricultură. Însă are un stil de ăsta pompos, santo, santo și super găunos de a vorbi. I-a făcut să râdă pe membrii guvernului, transmitând un mesaj complet confuz. La un moment dat a avut loc următorul dialog între premierul Grindeanu și ministrul agriculturii. Sistemul lucrează, oamenii sunt la datorie, procesează cererile într-o într-un deplin respect față de fermierii români. Domnule ministru, la 31 martie, ce se întâmplă? Domnule priministru, pentru mine ziua este exactă sarcina de asemenea. Sper că în 31 de martie să avem numai situații neclare. Adică dacă lucrurile adică, adică vor adică lucruri foarte puțin. Dacă sistemul lucrează așa cum ați spus dumneavoastră, mă aștept să fie foarte puțin. Așa consider și eu. Avem toți banii, domnule priministru. Ne-ați toți banii în, în, în buget. E păcat să nu-i dăm la timp. Da. Bă, dacă... Asta nu era de a vorbit jumătate de oră și n-a zis nimic? Ba, da. am vrut să difuzăm asta, dar ne trebuia jumătate de oră și n-am putut. Bun, asta e viața, domnului ministru, da, măcar sperăm că e animat de bune intenții și că o să dea subvențiile alea, nu se înțelege dacă se va face sau nu. Oricum, el speră să rămână doar cu situații neclare, ceea ce îi dorim de asemenea. Acum ar spune o colegă de-a lui, o dumine, doamna Grapini, nu? că așa ar zice, dacă ar fi doamna Grapini, ministrul agriculturii, ar spune o dumine, că bine fără situații neclare, bucurii și împliniri. <răși> Diflatare! Cu Vlad Petrenu și George Zafiu La Europa FM!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 Deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat Ficat fortificat cu fortificat forte Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul Doar cu Bila Card ai vineri 3 martie 25% reducere la tot sortimentul de carne de vită Bila, generoși în fiecare zi Dinții tăi fac probleme, stringere de, de vreme, ia și încearcă la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 Mama știe un preț mai bun. Fără teamă că n-ai întrebat toată familia înainte. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Primăvara începe cu reduceri prietenoase. Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia aspirator Samsung cu sac, putere 1500 wat și capacitate de 2,5 litri cu 30% reducere la numai 244,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Europa FM, 7 și 29 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Busy Day, bună dimineața, moi Bună dimineața și bine v-am găsit. Liviu Dragnea a reacționat prompt și aproape corect după ce Juncker a vorbit de Europa cu mai multe viteze, cerându-i președintelui Iohani să înceapă imediat consultări la Cotroceni ca să stabilim și noi ce loc vrem nu e. Da, domnule ne trebuie un consens politic național pe această temă, iar apoi aș îndrăzni chiar să sper la un plan de acțiune transpartinic. Dar de acolo încolo ce problemele, să știți. Eu, care sunt filo-european convins și vreau monedă euro, o integrare completă într-o viitoare federație europeană, am însă unele dubii că și domnul Dragnea ar gândi la fel ca mine. Și chiar dacă s-ar declara adeptul unui astfel de plan, o să vă spun de ce, între ce ar zice și ceea ce face acest tipic politician român, va rămâne totuși o distanță kilometrică, dar și o problemă de direcție. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Presupunând că România ar vrea să se integreze complet într-o viitoare federație europeană, pe lângă problemele politice evidente, ce țin, hai să o spunem pe șleau, noi mai zicem eufemistic duplicitate, țin de hoții a clasei politice, țara noastră tot n-ar putea să facă parte dintr-o astfel de federație pentru un motiv simplu: e prea săracă. Și dacă suntem cu toții de acord în această privință, de aici încolo fiecare are propriile definiții ale sărăciei, dar și un mod foarte diferit de a vedea cauze acolo unde sunt efecte și efecte acolo unde ar putea fi cauze. De Domnul Dragnea, ca orice socialist, crede că sărăcia înseamnă că lumea are bani. Când, de fapt, sărăcia înseamnă doar că lumea are perspective. Banii sunt un mijloc. Perspectiva înseamnă slujbe, slujbele aduc și bani, și fonduri pentru sănătate sau pentru armată, și chef de educație până la urmă, și cam tot ce trebuie românului ca să capete și el o perspectivă. Simplificând foarte mult, un plan din ăsta transpartinic ce ar stabili că vrem să plătim taxe ca veste europenii, să folosim euro și să fim egali deși cu ei, ar presupune o reducere a Organizării sociale din România, adică o reducere a diferențelor de nivel de trai între București și Vaslui, între Cluj și Telorman sau între Timi și Mehedinți. Și asta e simplu de înțeles, mi se pare, și cu asta putem fi cu toții de acord. Dar de aici înainte, putem pune adevărul pe masă, oricât de crunt ar fi el, ca să-l confruntăm, sau ne putem suci socialdemocrat așa în jurul ei, prefăcându-ne că nu-l înțelegem. Putem, de exemplu, pleca de la premisa greșită că în ianuarie am avut cel mai mic șomaș din istorie, sau putem scoate de sub masă realitatea mult mai cruntă. Că 37% din populația în vârstă de muncă a României este neocupată. Neocupată nu înseamnă șomaj. Înseamnă că n-are motive să-și caute de lucru. Care-i perspectiva acestei părți din populația României, vă întreb? Evident, aceea pe care a promis-o domnul Dragnea în campania electorală, n-are alta. Că Dragnea nu a promis drumuri acestei populații care să-i aducă locuri de muncă, ci doar o mită socială ca să-i dea voturi și să-i susțină evadarea. E acum parcă ne mai apropiem de adevăratele probleme ale societății românești. Acestea ne-au ținut și ne vor mai ține departe de Europa până când Dragnea nu va mai fi talonul politic de succes al României. Europa aia cu două viteze, vă reamintesc, a fost consfințită nu acum, ci în 2007, atunci când vesticii ne-au primit, dar cu condiția unei monitorizări pe justiție, proclamând larg și clar că lupta noastră cu corupția nu este irreversibilă. S-a văzut acum clar că într-adevăr nu este, pentru că exact genul ăsta de politică care au și dus Europa unde este, preferă ambiguitatea morală unei perspective mai clare pentru țară și pentru populația ei. Nu de altă dar oamenii care au o perspectivă personală nici nu așteaptă nimic de la politicieni și deci nici nu au de ce să-și vândă votul. Vedeți cum e cercul vicios? Dumneavoastră ce ziceți acum? Cu ce ar trebui să înceapă, Iohannis, negocierile pentru o poziție comună a partidelor noastre față de planurile europene? Cu un set de declarații sfărăitoare, cum vrea Dragnea, sau cu recunoașterea unor realități de care domnul Dragnea este primul Novat. Moise Guran și Bizy Day, mulțumim, Moise, pentru rubrica de astăzi, 7 și 32 de minute. Pastila Bizy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM, pe aceeași prevență, pe aceeași prevență cu tine. Azi la un Sfert, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu pentru Avocatul Diavorului. Da, o să vorbim astăzi despre exodul creierilor din România și despre plecarea oamenilor calificați. Și ideea este așa, că societatea are totuși dreptul să-și protejeze investiția. Știu că sună cinic, dar trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi, prin taxele pe care le plătim, investim, cheltuim bani cu formarea unor specialiști care după aceea ar trebui să ofere ceva înapoi societății. Nu condamn pe cei, adică nu-i condamnăm pe cei care pleacă. Uh -huh. E dreptul lor să plece, desigur. Dar cum facem să ne protejăm totuși investiția asta și să obținem în societate ceva înapoi din banii pe care îi investim în acești oameni? Care sunt căile? Academia Română a, pro a propus la un moment dat, mă rog, nu de mult o măsură de asta brutală, așa tip ce au șis. Nu cred că asta este ideea, dar cum, al, cum altfel putem să ne apărăm și să um, descurajăm exodul creierilor? Cred că se cheltuiesc cam 30.000 de euro pentru un copil pentru ca să absolve 12 clase. Sunt niște bani pe care societatea, pe care fiecare dintre noi îi plătim. Nu toate valorile le pleacă, ne pleacă din țară, vlați, să știi, uite-te la noi. Uite-te la <laughs> curate de primăvară din plinuri. Plinuri de poșete pentru fete. Okay, pentru că luna martie e luna femeii. La Europa FM. Ascultă Europa Express, prinde codul zilei iar dinus face plinul de bușhetă. Detalii și regulament pe europafm.ro.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 Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența La Altex ai până la 40% reducere la televizoarele LG ia televizor LG LED Smart Full HD Cu diagonal la 109 cm la numai 1499,9 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Unchiule, ce mă bucur să te revăd Îi și bastonul? Bastonul?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 Florii sau cosmetice? Dulciuri sau articole vestimentare? La Carrefour, orice poate deveni un mărțișor original pentru femeile din viața ta! Până pe 8 martie, vină cu orice televizor vechi, cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 de lei! Ai LED Full H de Samsung, diagonala de 100 de cm, la 1499 de lei! În plus, pe 3 și 4 martie, ai zahăr coronița la 2,99 lei și pulpă de porc de sosat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 La Mega Image și Go în care vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Cât doar e mega? În perioada 3-5 martie ai orez bobrotund marcă proprie 365, 1 kg la doar 4,29 lei. Zacuscă țărănească de legume, viureni 300 de grame la doar 3,99 lei. Și suc de portocale Bravo, diverse sortimente 2 litri la doar 6,99 lei. de promoția de weekend de la Mega Image.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 A fost perfect cumva Dar ai plecat așa Cum tu ai și venit În viața mea zâmbind Și nu te am mai pusat, Nu te-ai uitat În spate Îmi spune inima Am fost doar pradata ta Că tu mi-ai spus povești Doar să mă răscolești Și acum băști ca și când mai cunoscut Eu sunt legat de tine, pleacă dacă vrei să pleci Dar fiecare pas simt în 10 seara seară spune că de mult mă iubești că de frică să nu ne pierzi, nici nu clipei Am în ochi adevăr și pe buze miciuni Știi că o să stun într-o zi de luni Le bag acum pe toate în foi Le aprind, iau și zburăm în Le pun acum pe foi Le rupem, pe mamă Și acum le rung, le-arung le arunc le, -arung, le, -arung, le -arung Și tot ce-a pus cumva 743 7 și 43 de minute ascultați Europa FM. Poate sunteți deja la serviciu, poate sunteți acasă și beți cafeluța, poate sunteți în drum spre serviciu. Asta se poate întâmpla oriunde în București, în Iași, în Timișoara, în Sibiu, știi, în zona aia, știți despre care am tot vorbit de autostradă, acolo atenție însă, atenție la viteză și la direcție, că s-ar putea să se schimbe brusc. Da, o la stânga sau la dreapta. Din nou apar știri despre autostrada demolată, reparată și alunecată. E vorba de segmentul ăla cu Bucluc, dintr-un sonul Sibiu, răștie, la dealul Bucium acolo care tot alunecă. al ăsta e traversat de autostradă și în ciuda tuturor eforturilor de stabilizare, el continuă să alunece. Deci, în curând, nu o să mai fie autostradă dealul traversat de autostradă, și autostrada traversată de deal. Depinde cum privești, <laughs> ar zice Cneic. Bun, cât de repede alunecă dealul ăsta? Colegii de la adevăr au făcut un experiment, rezultatele sunt cel puțin alarmante. În urmă cu două săptămâni o echipă de la adevăru s-a dus acolo la fața locului și a, a, ei au bătut mai mulți săruși la baza valurilor de pământ care începeau să se dezghețe mm -hmm. în 14 zile, deci în două săptămâni Țărușii au fost acoperiți de pământ. Alunecării l-au înaintat cu mai mult de 30 de centimetri. Deci, dacă faci o cotă la 2 metri pe trimestru, cam asta ar fi ritmul, deci avansează mai repede decât metroul din drumul taberei. <laughs> Da. Băi, râdem, râdem, dar pe cuvânt, dacă e bine, ce se întâmplă acolo? Da, ăla e un deal teribil de instabil. Acolo, știți, au fost tot soiul de probleme, s-a discutat cum se rezolve problema. Constructorul a propus inițial să se facă un tunel în zona și a adus echipamente în, la fața locului. Soluția a fost atât, era atât de scumpă încât CNR, mă rog, CNR pe vremea respectivă, nu și-a asumat. Așa că nu avem bani, ăștia. Probabil că cea mai înțeleaptă variantă era să fie o colită zona cu totul, dar asta însemna întârzieri foarte mari și atunci au ales cea mai proastă soluție. Trecem pe aici și vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă? A început să alunece. Și atunci constructorul ce să facă? A încercat să excaveze dealul, adică să, -l, să reducă din înălțime, să-l aplatizeze și a scos de acolo milioane și milioane de metri cub de pământ, dar dealul continuă să alunece. Adică panta, chiar dacă acum e sub 1 la 5, tot este prea puternică pentru dealul respectiv, care e teribil de instabil. Nu, acolo nu sunt case, pentru că oamenii în atâtea secole au înțeles că acolo nu poți să construiești. Da, de unde a fi plecat dealul când a plecat? Da, -a zis bun întrebareșa că că asta. Că vine peste tine, că da, ocoliși, o fi venit de, de la unde... munte, de undeva de sus. Da. Bun, fiți atenți, deci valurile astea de pământ care alunecă înspre autostradă, pornesc din vârful dealului, unde s-au rupt fali care au ajuns la înălțim de peste 4 metri. Deci s-au făcut fisuri. E ca atunci când faci un, un castel de nisip la malul mării și când începe să usuce, pac, se rupe și de jos. Bun. A, Sau un chec. Da, mă rog, falile astea au o deschidere de aproape 200 de metri pe acești 200 de metri, distanța față de calea de rulare variază între 70 și 12 metri. Ca un chec, zici? Da, da, da. Știi când se coace prea mult și se crapă? La asta se gândește el, da. Bun, asociația Construim România. Există o asociație care monitorizează ce se întâmplă acolo. În general, monitorizează lucrări de infrastructură rutieră. De obicei, ridică drone sau filmează din avioane, dar fac și măsurători. E un domn Mihai Crăciun de la această asociație care uh, avertizează constant și de ani de zile de când a început. Dinainte de ce se înceapă problemele, dar tot cităm, el a anticipat problemele uh, înainte de inaugurarea electorală din 2014 a acestui segment. El a spus că va fi închis autostrada, el a spus că deși se fac lucrări de stabilizare, ce s-a întâmplat acum uh, un an, doi, astea nu vor avea efect, dealul uh, va continua să alunece. Până acum a avut dreptate de fiecare dată confirmă faptul că au loc alunecări accelerate acum în zonă după topirea zăpezilor și după dezgheț și el spune așa O alunecare de teren bruscă și masivă este iminentă în zona respectivă și citat de adevărul spune Ghilimele, e numai o chestiune de când plouă suficient de mult Se va ajunge la un punct critic când suprafața de alunecare va fi suficient lubrifiată iar într-un minut se va schimba toată configurația terenului de acolo spune Mihai Crăciun. Deci el, acest domn care monitorizează problema, avertizează că este iminent un dezastru major. Ce răspunde CNAIR la aceste avertizmente, adică CNADNR? Um, ei au emis un răspuns pentru adevărul în care susține că, mă rog, reprezentanții CNAIR susțin că alunecările de teren sunt deocamdată de suprafață. Nu știu ce înseamnă de suprafață, dar, mă rog, zice... Apreciem că alunecările din zona adiacentă autostrăzii sunt doar de suprafață și apreciem cauza lor ca fiind fenomenul de îngheț-dezgheț și umiditatea crescută. Adică exact ce a zis și ONG-ul lui Mihai Crăciun. Doar că celor de la Cnaier li se pare că nu e nicio problemă. De fapt, sincer sperăm... Să aibă dreptate, să aibă dreptate în pentru că altfel riscul este foarte mare pentru oricine trece pe acolo. Autostrada este circulată în viteze foarte mare. Da, domnul Luca? Mă au zis, cobește dumne. Da, la e mai ei. Cobește Mai cobește Wow, wow, ce piesă de la Pink, câtă mișcare faci pe piesa asta, energie, da. energia, asta îmi transmite mie. Apropo, asta. românii, știți că românii sunt ultimii din Uniunea Europeană când vine vorba de sport. De orice. De mișcare, de petrecerea timpului liber. Nu, pe bune, adică, Eurostat a dat statistica asta, am văzut-o, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană cât timp... De ce mă, i -asta -i dacă, dacă întreb un pare. prieten, ce ai făcut mă, în weekend? Am fost în parc și... Am mâncat niște mici. Da, Adevărul că te mici mult mai greu cu burta plină de mici. Exact. Da. 7,5%. Uite, dintre românii cu vârste de cel puțin 18 ani fac sport și mișcare sau merg pe bicicletă cel puțin 2 ore și jumătate pe săptămână. Două ore și jumătate pe săptămână, asta e. Bulgarii sunt pe penultimul loc cu un procentaj de 9%. Deci ne-au luat Bulgarii. Uh, ungurii, 30% dintre adulți, cel puțin 2 ore și jumătate pe săptămână. Media Uniunii Europene este de 30%. Noi suntem 7,5%. Deci două ore și jumătate de mișcare pe, uh, pe săptămână. Cine sunt cei mai sportivi? Finlandezii, 54%. Danezii, 53%. Suedezii, 53%. Suedezii, austriecii, 49%. Nemții, 47%. Mă mir că nu sunt francezii, că francezii erau buni la fugă. În măsură <laughs> ce se încălzește, scade procentul, vezi? Da, așa e, așa e, așa e, da. Nu m-aș fi gândit. Vine ora 8, vin știrile Europa FM, iar după nu avem 2000 Dublu Dublu nimic. Nimic. și bani 2400 asta e ești, ești total nepregătit da. astăzi Luca știri în 5 minute Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vreți sau nu vreți legi care să urmărească închiderea publicațiilor care distribuie știri false? Am ajuns la concluzia că libertatea de expresie în care am crezut întotdeauna are un anume nivel de la care încolo e mai nocivă decât cenzura. Nu sunt de acord cu niciun fel de îngrădire a acestor site-uri de socializare. Mea că ar sunt de acord cu pedepsirea Informației false? Avocatul Diavolului, vineri de la ora 13:15, în direct la Europa FM.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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Ce e mică, mintitică și face bine la burtică? Ceata de probiotice a lui Happy Flor!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 Fiule, ia aplicat asta și pune-l într-o cutiuță Când o să-l deschide, ea o să zică Semințe de trandafir! Dar tu ești pregăti și zici Și flori, și cadou, eh? Săptămânile astea, românul trebuie să fie și drăguț și isteți De asta vine la Penny ca să ia praline Sweet Obsession Diverse sortimente, 250 de grame la doar 5,99 lei Și nucă de cocos la doar 1,99 lei bucata Oferta valabilă în perioada 1-7 martie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place! Ah, Nu-mi e bine...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 bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia sept. Ține tusei și durerii piept.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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne așteaptă o zi cu vreme în general frumoasă. Maximele se vor încadra între 8 și 18 grade cu 15 grade în capitală. Acum valorile termice sunt cuprinse între minus 3 grade la Toplița și 10 grade la Târgu Jiu. Se pregătește încă o schimbare în guvernul Grindanu. Surse din Coaliția de Guvernare au declarat pentru News.ro că ministrul Energiei, Toma Petcu, ar putea fi schimbat din funcție din cauza stării de sănătate. O eventuală decizie ar putea fi luată în ședința de astăzi a PSD-ALDE. Pe de altă parte, Coaliția de Guvernare va decide și pe cine propune la șefia autorității electorale permanente și pentru funcția de viceguvernator al Băncii Naționale. Are detalii Ciprian Ioana. Ședința coaliției de guvernare are loc la Palatul Parlamentului în biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Surse socialdemocrate au declarat pentru news.ro că se va discuta și situația de la Ministerul Energiei. Ministrul Toma Petcu este bolnav și nu se poate ocupa într-un totul de problemele ministerului. Co-președintele Alde Călin Popescu-Tăriceanu vorbea recent despre această situație. Avem de ce să discutăm situația de la Ministerul Energiei. Momentan ministrul Toma Petcu este într-un tratament, a fost spitalizat, a ieșit din spital și a reluat atribuțiile la minister. Pe de altă parte, liderul PSD Liviu Dragnea spune că se va discuta și despre funcția de viceguvernator al BNR, rămasă vacantă după demisia lui Bogdan Olteanu, trimis în judecată în dosarul privind numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării. De asemenea, va fi desemnat și un nou președinte al Autorității Electorale Permanente, post rămas vacant în urma demisiei Anei Maria Pătru și ea a demisionat după ce a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani. Parlamentul European a lansat o anchetă internă după comentariile misogine ale unui europarlamentar polonez. Acesta a stârnit revoltă în rândul colegelor sale după ce a spus citez femeile ar trebui să câștige mai puțin pentru că sunt mai slabe, mai mici și mai puțin inteligente. Are detalii Manuela Nicolescu. Deputatul european Janusz Corvin mikke a frapat cu un discurs ținut chiar la tribuna Parlamentului în care a promovat discriminarea sexuală în defavoarea femeilor. Desigur, femeile trebuie să câștige mai puțin decât bărbații. Pentru că sunt mai slabe, mai mici, mai puțin inteligente și trebuie să câștige mai puțin. Asta e tot. Cum și-a argumentat europarlamentarul polonez cele declarate? În topul celor mai buni, 100 de jucători de șac din lume, nu există nicio femeie. Replica a venit imediat de la colega sa, Garcia Perez. Dacă ar fi cum vreți dumneavoastră, eu nu aș avea voie să fiu aici. Știu că sunteți îngrijorat și vă doare că azi sunt mai multe femei care reprezintă cetățenii în condiții egale cu bărbații. Sunt aici să apăr femeile din Europa de bărbați ca dumneavoastră. Primarul din cale interzice împărțirea de alimente și mese calde migranților în cadrul unei campanii de prevenire a înființării unei noi tabere. Dar organizațiile non-guvernamentale au anunțat că au de gând să ignore o asemenea interdicție. Sute de refugiați și migranți se întorc în zonă la mai bine de trei luni de la demolarea așa-numitei jungle din cale. Alte știri peste o oră, acum continuă deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, te așteptăm peste un ceas. Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Florina Antonea a marcat în poarta lui Atletico Madrid, iar Deportivo la Corunia a pus capăt unei serii de patru înfrângeri, a obținut o remiză, 1-1. La debutul noului antrenor al echipei, Pepe Mela, atacantul român a deschis scorul în minutul 13, după o greșeală a portarului Oblak. Griesman a egalat în repriza secundă cu un șut de la 25 de metri. Florin Andone a ajuns la 8 goluri marcate sezonul acesta. Să mai spunem că Fernando Torres a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la spital, dar clubul anunță că este conștient și în stare stabilă. ACS Politimișoara a pierdut recursul la Tribunalul de arbitraj Sportiv de la Lozan și rămâne de punctată. Bărățenii au solicitat anularea unei penalizări de 8 puncte din totalul de 14 aplicat la începutul acestui sezon. Mai exact, au considerat că sunt pedepsiți pe nedrept pentru nerealizarea baremului de 15 puncte în sezonul trecut. Cealaltă penalizare de 6 puncte a fost cauzată de datorii neplătite și nu a fost contestată. Aceste politimișoara rămâne astfel penultima în clasament cu doar 13 puncte. Luca mulțumim pentru știrile din Sport. 8 și 5 minute urmează Republica Fantastică România 5 metode ca să te angajezi sau să nu te angajezi la stat. Să te angajezi la stat prin fraudă. Ok, am be aștept. Ok. Europa FM. Pe Vă spuneam zilele trecute că chipul nostru, chip Dinu a descoperit o piesă foarte tare de altfel. Ah, i zi Vladi, Enrique cu cu Zion, cu Lenox de Oștia, <laughs> oștia zăităi Zion, Sare, mă, cum? Zion scrie, Zion citim Gente de zona gente nu e aici <laughs> Sume la radio, ascultăm -o în deșteptarea Bună dimineața! nu <laughs> la <laughs> Y lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento. En cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia a su la radio! Dacă vă place piesa asta ne puteți da mesaje pe WhatsApp sau prin SMS la 1769 le așteptăm. Rămâneți cu noi, promitam mai devreme Republica Fantastică! Republica Fantastică România la Europa FM Un fost consilier al prim-ministrului, era angajat la Cancelaria Prim-ministrului și a fost mă rog, dat afară de domnul Grindeanu a fost să se angaja de domnul Ponta un uh -huh. băiat tânăr, Cristian Poțan îl cheamă, um, a publicat o listă cu 5 metode de fraudare a angajărilor la stat. Și mi se pare foarte interesant, pentru că domnul acesta a fost, angajat, acolo, da, a fost angajat câțiva ani la Cancelaria Prim-ministrului, a investigat, s-a ocupat la un dat și de un site din trăsta de recrutări și omul pare să știe despre ce vorbește. Deci fiți atenți, cum se angajează prin fraudă la stat oamenii. Metoda 1. Timpul alocat pentru înscrieri. Se stabilește un interval cât mai scurt pentru depunerea dosarelor. Asta reduce concurența. Adică să dau 5 zile, dintre care 3 zile uh, uh, sunt de metodă. weekend ah, și nu poți să faci jos de acte, de documente și îți mai de. rămân 2 zile și nu reușești să te Practic, scrii. Până, afli, până te hotărăști și până da. Da, păi e mai bine. simplu da. când sunt numai 3 înscriși decât 45 Metoda a doua. Studiile necesare. Există condiție de studii se cer domenii de studii care n-au nimic de a face cu funcția respectivă. E la liber, ca în Parlament. <laughs> nu, din potrivă. Sunt no. condiții restrictive. De exemplu, zice domnul acesta, pentru funcția de inspector la relații cu public într-o primărie din județul Iași, se admit doar studii superioare în domeniul geografie. Steau, și vrei să interacționezi cu publicul. Trebuie să... Trebuie să... Deci, inspector la relații cu publicul da. în primărie la și trebuie să ai studii în geografie. Da, bine, da. acum moldovenii sunt cunoscuți pentru faptul că le place să se plimbe mult. Așa e și confirm. Confirm. <laughs> da. De asemenea, a tot studii de Auzi, geografie. Și când se stabilesc? Se stabilește toți la București. Da. La fel și pentru funcția de consilier la compartimentul, evidență, asigurați carduri și concedii medicale dintr-o casă județeană de asigurări de sănătate. E bun. Frate, geografie. Ai geografie, poți, nu? Deci Asta e clar cu e dedicație, dinion. ce n-ai pe fraieri. Bun, metoda 3. Documentele necesare pentru dosar. Se solicită miliarde de adeverințe, certificate, atestate, diplome și de-astea, fișe, matricole uh -huh. și așa mai departe. Evident că obținerea depășește calendarul stabilit pentru depunerea dosarelor. Deci sunt numai câteva zile și brusc descoperi că trebuie să aduci un vagon de hârtii. Da, Majoritatea da, da. dintre ele în original, luate de la cine știe ce instituții. Da, da, cineva, cineva sigur le are. Cineva și-a făcut dosarul da. din timp pe liniștit. Hai că bine. Metoda... 4. Subiectele pentru proba scrisă. Se stabilește o bibliografie cât mai complexă, menită să descurajeze candidații de bună credință. Deci, dai, e cam bancul ăla, știi, cu uh, răscoala din 1907. Domnul, când a fost răscoala din 1907 pentru candidatul prieten uh -huh, uh -huh. și pentru candidatul oarecare care s-a înscris și el, numele și adresele tuturor uh, participanților participanților la răscoala <laughs> din Așa e și aici. Deci se stabilească niște... Zice, pentru post de director general într-un minister, bibliografia cuprinde 29 de legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru și regulamente europene. Ce a făcut domnul acesta? Zice așa, am făcut un exercițiu simplu. Uh, am adăugat toate cele 29 de documente în același fișier Word, cu un fond Times New Roman de 12, Corp 12 la spațiere de un rând. Au rezultat 2377 de pagini adică 898.741 de 1741 de cuvinte 5 milioane nu știu ce de semne pe care trebuie să le înveți în 12 zile stabilite între momentul în care postul a fost cos la concurs și ziua în care susține proba scrisă, adică o medie de 200 de pagini pe zi Trebuie să vezi 200 de pagini pe mult. zi. Asta, deci e clar că trebuie să fii student la Politehnică. De, pentru tu poți să confirm dacă e adevărat da. sau nu. Da. Adică pentru 12 zile la Politehnică te pregătești pentru 4-5 examene <laughs> în intervalul ăsta. 12 zile foarte mult pentru student la Politehnică, are timp să și două beții. Zic, e ca aia cu studenții cu limba chineză. Exact. Nu mai zic tot bancul, dar studenții săraci când află că trebuie să învețe limba chineză, întreabă pentru coloviu sau examen. Că dacă e pentru coloviu, până mâine, dar la examen dați-i măcar două. Exact. Da. Bun, și evident, unul dintre contracandidați, și anume cel ales, cel ales, are deja subiectele de concurs și el nu o să învețe nimic din cele 2377 de pagini, ci numai un subiect, două. Și, în fine... Interviul propriu-zis, se fac uh, interviuri și de obicei uh, unul dintre candidați chiar lucrează deja în instituție sub o mică formă contractuală. Detașat, angajat temporar, ceva de genul ăsta, și după un timp colegii îl intervievează. Da, înțelegeți? Da, da, să ia Asta pe întregul. Nu, nu poți să. N-ai ce să faci, degeaba poți să. Cum să contești interviul față față, Că n-ai cum. Asta e. Nu poți să te compari nu cu alaltul că nu Așa e nimic clar acolo. Da. Și, Na, a luat examenul. Băi, bun exercițiu. Da, ce să zic. Mulțumim tare mult. Cum pe pe ăsta? să Botan. Cred că mai cred că mai știrea bravo. Cristian Botan. Cred că mai sunt și alte căi. Așteptăm și episoadele următoare. Da, sugestii la 1769, mesaje sau mesaje pe WhatsApp 0728 111222. Avem bătălia sexelor, un alt examen greu de trecut în această dimineață. Dăm o tabletă și astăzi, trebuie doar să trimiteți SMS cu tarif normal la 1769, cu textul deșteptare numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și, uita așa, intrați în trageră la sort și poate ajungeți în direct peste câteva minute. 1769, numărul de SMS, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă înscrie. Mult succes, puteți câștiga o tabletă!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 cu reduceri prietenoase. La Altex ai până la 400 de lei reducere la aragazurile Zanussi și Electrolux. i ți Aragaz Zanussi cu sistem de siguranță, ușă cu geamuri detașabile pentru curățare ușoară și transport gratuit la 599,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Oh. We don't Talk anymore. e piesa de pe primul loc în Europa Top Hit. Am încredere în Adi Luca și-l ascult sâmbăta asta de la ora 16 o să văd ce se întâmplă în clasamentul vostru favorit. Top și 24! Turul României la Europa FM. Primarul din Brebu oh. care plănuia un schimb de experiență cu Las Vegas pe banii comunității și a contramandat plecarea. Săracu. Motivul? Reacția publică față de intenție, adică și din cauza noastră, da, că noi logic. am vorbit despre planul domniei sale la Republica Fantastică România. Și Cristian și... Tudor Popescu a făcut-o mm. ieri, la judecata de joi. Memorabil a da. fost. Deci, da, uite, ne declarăm responsabili, răspunzători de blocarea unei investiții în Comuna Brebu. În urma acestei viste de schimb de experiență, primarul probabil că ar fi deschis o sală de păcănele <laughs> adevărată în da, Brebu. Da, originală. Da, și... Bun, sigur, pe de altă parte avem, știi, pe de o parte, ne, suntem triși că nu mai are loc investiția în sala de păcănele, pe de altă parte ne gândim că ar fi fost păcat ca localnicii din brebu să-și consume, să-și banii de băutură la păcănele. Da. Zic și eu. <laughs> Detalii are Diana Frâncu. bună dimineața Diana. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața. Poate nu știați, dar am aflat că cu toții avem o gândire retrogradă de comuniști da. și că ne uităm prea aproape. Și spun asta, chiar pe Adrian Ungureanu, primarul comunului Brebu, deranjată de reacțiile negative pe care le-a catalogată drept scabroase, pe care le-a avut Broase. presa în general. Scabroase! Pe care le-a avut presa în general după ce s-a aflat de intenția lui de a pleca la Miami și la Las Vegas, pe banii localnicilor. Acesta explicat că nu se ducea la păcănele și nici la plajă ci doar să vadă cum funcționează o administrație de peste ocean. Da. Parțial, Ungureanu a cam înțeles că o astfel de excursie nu este deloc oportună și a anunțat ieri că va contramanda plecarea, însă anunțul a fost făcut cu jumătate de gură, probabil ca să calmeze furia de moment a localnicilor care l-au criticat vehement. În proporție de 95% nu mai plec în America, a spus edilul din Brebu, sunt totuși oportiți către Las Vegas. Aceasta a, fost deci Aceasta a fost decizia de joi, pentru că tot Ungureanu a precizat că dacă îl întrebăm astăzi de plecare, probabil va da un alt răspuns în funcție de ceea ce se va mai, mai întâmpla în jurul lui. Da. <laughs> Interesant este ce se va întâmpla cu cei 45.000 de lei pe care i-a alocat pentru această excursie. Tot așa nervos, Ungureanu a precizat că își va trimite personalul primăriei la o specializare la băile Felix sau așa. la Mamaia. Nu uite, de... la turismul românesc. Dar să reamintim că invitația de vizitare a Las Vegasului și a Miamiului. A venit nu de la primăriile respective și nu de la nicio organizație de acolo, ci de la un, no, no, no, no, o asociație este, din este un ONG, exact, un ONG care funcționează, din când am văzut eu de, ca un fel de agenție de turist, care a trimis invitații tuturor primărilor din țară, din Prahova, din câte știu eu, doar primăria Bregu a reacționat și a răspuns pozitiv. În rest, până acum nimeni, pentru că excursia este în Miami, iar timpul de a răspunde mai este. Da. E foarte tare asta, dacă domnul primar ar avea un mail... Ar putea să înscrie pe diverse site-uri, să primească newslettere de la agenții de turism. <laughs> Și acolo va primi o grămadă de invitații să participe la vacanțe contra cost, evident, în tot suiul de locuri ale din lumea asta. Locuri foarte frumoase, Aude, unde da... poate vedea cum funcționează, de exemplu, administrarea plajelor în Thailanda sau în Bali. Se mai... pot primi invitații, doar plătești excursia, Că zborul, mai... cazarea, masa, tot. În rest, ești invitat. A mai fost un caz de asta, dacă nu mă înșel, recent, care, deși n-a primit invitații de la președinte, s-a dus la investirea domnului Trump. Nu? Da. E, e cumva similar. Dar n-a ajuns. Păi, chiar că este, exact, este exact la fel pentru că și delegația de la Brebu plătea o taxă de participare, iar această taxă de participare asigura costurile din America, pentru că partea americană nu asigura nimic gratuit. Da. Nu e bine să stai să clivetești. Da. Citești din domnul primar. Hrana spirituală, da. spirituală costă mult. Mi-aș dori să-i duc pe, pe și mei să vadă și la zvegăsul care este problema. Niciodată nu este bine numai să stai, să mănânci, să bei și să clivetești. Este bine totuși să ai și această hrană spirituală. Hrana spirituală ce înseamnă? Escursia, înseamnă schimbul de experiență.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 La Mega Image și Open go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. cât doar e mega! În perioada 3-5 martie ai, pulpe de pui cu os marcă proprie 365 la doar 8,69 kg, roșii cocktail 500 de grame la doar 4,39 kg caserola și pere Santa Maria la doar 7,99 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 Let's down low, take it off, let me show you My love for you, insatiable Turn me up, there's still one day, stare My love for you, insatiable uh -huh. In you feel the fire is on uh -huh. All the uh -huh. uh -huh. air yeah. seems the ride is the Pai Fem, cea mai bună muzică! Și 38 de minute Bătălia sexelor Și în această dimineață dăm o tabletă Ea poate ajunge la Slobozia Sau la Ploiești Depinde Depinde de și de noroc și de întrebări Și de cum interpretează domn profesor răspunsul Depinde, nu depinde de noroc Depinde dacă ai studiat sau nu Așa este un profesor extemporal. Simona din Slobozia e cu noi, bună dimineața Bonjour. Bună dimineața Ce faci, Simoneta? Bine, acasă Ce mai e pe acasă? Singurica? Singurica. A, am înțeles. Stai influențată de. Iurea, se aude ceva acolo. Ce se aude? Nimic. Nu, chiar sunt singură acasă Ok. Da, se audă de la Flești. unde vine Liviu. Bună dimineața, Liviu. Bună dimineața, bună dimineața. La tu unde ești, Liviule? În trafic Ah, de la tine sau la el sau audeam? Da, probabil. Se au niște bizonie. Bine, cine? Hai, cine începe? Simona sau Liviu? O lasăm pe Simona Simona, ești de acord, da? Da Fii atentă, întrebare mai simplă ca asta n-am găsit Pe ce planetă Se găsește Marea Pată Roșie Unde are loc cea mai violentă furtună Cunoscută deocamdată în univers Ce durează de peste 200 de ani? Pe nu brem, madrea pată roșii este pe Jupiter <laughs> Jupiter, o furtună de 200 de ani Ok Sunt și niște hoteluri pe acolo Liviu Poftim, Poftim, fii atent Având în vedere că Pluto nu mai e planetă Deocamdată, au retrogradat-o da? spun ca să știi să nu ne încurcăm Care este cea mai mică planetă a sistemului nostru solar? Dacă nu e Pluto Nu e Pluto Care e cea mai mică planetă a sistemului nostru solar? Cea mai mică și mai mică? Mm, nu asta. Alta? Marte, nu știu. Nu. Mercur, 38% din volumul Pământului. Se învârte ca un titirez în jurul Soarelui. Da. Ok, hai că suntem bine, stăți la egalitate. Da, următorile întrebări sunt și mai simple decât astea. Simona, o întrebare simplă din istorie. Aviația militară germană din al doilea război mondial oh. era cunoscută sub ce nume? Asta e simplă. Oh. Aviația militară germană. Dom profesor, sunteți da. razna, Îmi cer scuze. Ryanair. Nu? <gri> nu. <No>. Luftwaffe. <gri> Luftwaffe, adevărul că era la îndemâna oricui. <gri> Luftwaffe. Bine, mi-aș mi fi dorit să răspund Lufthansa. <gri> Liviu, da. asta e perfectă pentru tine. În ce an s-a încheiat bătălia de la Stalingrad, în al doilea război mondial, cu victoria totală a Armatei Roșii? 1945. Nu, 1943. S-a predat 43. von Paulus. Da. A început Vlad, să început în problem Cu timpul nu avem nicio problemă, în sensul că nu ne grăbim să dăm o bijuterie în valoare de 1000 de euro peste câteva Hai break, că e simplu. Da, deci putem să ținem bătălia până la dublu sau nimic, fără probleme. Simona, Simona. Da. Ce țară mai este numită și țara cantoanelor? Uh, da, da Danemarca. Nu. No. Elveția. Danemarca că... mai e spre anumită Danarmenca. <laughs> în România. Liviu. Da. Dacă răspunzi acum, ai luat în mod surprizător tableta. Fii atent. E, e golul de aur. Ce țară are cea mai mare suprafață din lume? Hai, hai, hai, hai. Rusia. Asta era, bravo. Bravo, Liviu. Simona, mm. ca o că te-ai luptat, dar nu ți -a, fost Fac, a dat Liviu colo de aur și ți-a luat tableta Mulțumim, Simona, numai bine Simona Uf, a fost din globozia Liviu e din Plăiești Trimitem tableta la tine, da? Mulțumesc, mulțumesc Cu plăcere. Felicitări încă o dată Ce Bravo. frate, frica rău. de ruși Rămâneți cu noi dacă ați trimis SMS-uri uh, Cu răspunsuri din știrea de diamant Toată săptămâna puteți câștiga Peste vreo 4 minute așa O bijuterie În valoare de 1000 de euro Ceiash frecvență cu tine. Yeah. I got this feeling. In my bounce. It goes electric baby when i turn it on. Off in of my city, off from of my home.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 So just dance, dance, dance I can't stop the feeling, yeah So keep dancing yeah. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the, I can't stop the. I can't stop the feeling. Nothing I can see but you When you dance, dance yeah. I can't seem to get you, so just dance, dance, dance. All. all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Everybody's dancing. Sunt Timberlake la Europa FM 46 Taylor și Europa FM te invită la concurs Dacă ai răspuns la cel puțin o întrebare Inspirată de știrea de diamant Prin semele la 1.769 Taylor și Europa FM te premiază chiar acum Am pus mâna pe calculator Am extras un posibil câștigător Vom intra în direct chiar acum Să surprindem pe cineva Să vedem dacă dăm bijuterie în valoare de 1000 de euro nu e puțin lucru, vi se poate întâmpla lucrul asta și săptămâna viitoare, dacă veți fi atenți la știrea de diamant. Vinerea viitoare facem același lucru. Din, din, din. Ah. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Știe! Bine v-am găsit! Ce faceți, doamnă? La serviciu. Cum vă numiți? Flori. Flori, de unde ești, Florii? Din Călăraș. Dar noi de unde suntem? Din București! Da, A, frate, știe, n-am păcărit. A, să facem farță de alea cu gazele, cu prostiile noastre da, ușnuite. Da, da, da. Dar da, știi de ce te-am sunat? Uh, pentru că am câștigat ceva de la dumneavoastră. Ce ai câștigat, Florii? Uh, bijuterie. O, ce? <laughs> Câte SMS-uri ai trimis săptămâna asta? Uh, chiar nu mai știu. Dar mai ții minte în ce zile? Uh, păi am trimis uh, și ieri... Uh, ieri câte SMS-uri ai trimis? Uh, unu. Un, un SMS-ai trimis ieri? Bă, ce tare e. Mai țin da. întrebarea? Deci întrebarea era, cum se uh, numește concept store-ul Taylor? Uh, Taylor e exclusiv. Ești sigură? Sunt foarte sigură. De ce ești așa sigură? Știi că dacă greșești, asta e zaf, nu poate să facă nimic. Uh, da, știu. m a răspuns repede, știa, nici nu era obligată să răspundă. Flori, SMS-ul de ieri a fost extras... Ai câștigat mulțumesc în această mult. dimineață la Europa FM o bijuterie Taylor în valoare de 1000 de euro. Felicitări! Mulțumesc mult! Și-a mai frumoasă surpriză! Ce drăguț ești. Bravo! Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc! Sper să-ți parte noroc. Doamne ajută! Da? E un cadou frumos. Bine? Mulțumesc, mulțumesc! Florii din și- a câștigat la acest final de săptămână la Europa FM o bijuterie Taylor în valoare de 1000 de euro. Rămâneți cu noi cu Europa FM. Concursul continuă și săptămâna viitoare. Undeva departe trupa favorita lui Luca își face apariția în deșteptarea. Ascultăm Holograph. Bună dimineața! Astăzi, îmi dau seama că nu pot să mai fiu eu. Sunt atâtea zile și atâtea nopți când vre lumea rătăcesc, fără să știu unde merg și de ce mai trăiesc, undeva de fate. Nu uitați să O like, să mai un Este o altă zi, Dar mâine Îi poate te voi găsi Și-n atâtea zile și-atâtea nopți Iubirea am să Acum știu să te chem Acum știu că te vreau You'll be the yeah. man de parte Holograf, super concert la Sala Palatului pe 20 martie la ora 20. vedere de la Costinești cu Europa FM. Bun, să ne referim acum la un proiect de lege care a stârnit ceva discuții și emoții în spațiul public. Toată lumea vorbește despre inițiativă a deputatului Tudor Ciuhodaru de la PSD care uh, propune închisoare de până la 3 ani pentru protestatarii care, citez, împiedică exercitarea puterii de stat. Este un proiect de lege care spune așa, cu un singur articol, Întreprinderea de acțiuni împotriva persoanelor sau bunurilor, săvârșite de una sau mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituționale, orea îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepsește conchisoare de la șase luni la trei ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Ce înseamnă... Zice lumea, îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat. Adică o demonstrație. Serioză, cum a fost... așa nu e o glumă. Nu e un proiect de lege. Dacă faci o demonstrație în piața Victoriei, să zicem. E un exemplu la îngreunezi, exercitarea Îngreunezi exercitarea puterii de stat? Um, Emoția este provocată mai ales sau e ambalată de faptul că, în urmă cu câteva zile luni mai precis, purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat, referitor la protestele din piața Victoriei, că activitatea Guvernului a fost, citez, obstrucționată temporar din cauza acestor presiuni. Trebuie să explicăm faptul că Guvernul a fost blocat o anumită perioadă din cauza manifestărilor care au avut loc. Lucrurile sunt clare datorită presiunilor la care a fost supus, zice, a zis deputatorul de modest, cuvânt, da. al guvernului. În ce sens? Adică se muncea seara la guvern și îi deranjau vuvuzenele sau care sunt probleme? Da, cred că munceau, l-a lăsat-o întunericului. Da, toată lumea vorbește despre acest proiect de lege, dar zic să ne păstrăm calmul. Este doar inițiativa unui deputat, cunoscut pentru diverse idei cam zbanghi, așa, domnul Ciuhodaru, nu cred că va trece așa ceva și cred că este și anticonstituțional pentru că dreptul la protest este garantat de Constituție. În momentul când mă întreabă câți prefer întotdeauna să-i lasă ghicească.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 Raluca Hadmanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! La această oră cerul prezintă în orări în majoritatea regiunilor. În centrul țării plouă slab pe alocuri, iar în zona de munte ninge. Temperaturile sunt cuprinse acum între minus 2 grade la Toplița și 12 grade la Târgu Jiu. Ministrul Finanțelor și șeful fiscului sunt chemați în această dimineață la Palatul Victoria. Trebuie să explice de ce în prima lună a anului la buget s-a strâns cu un miliard de lei mai puțin față de ianuarie 2016. Este pentru prima dată în ultimii patru ani când încasările din două surse importante pentru buget, impozitul pe profit și TVA scad în luna ianuarie. De asemenea, la întâlnirea care începe la această oră se va discuta și despre scrisoarea pe care Comisia Europeană a trimis-o Ministerului de Finanțe, în care avertizează că deficitul ar urma să depășească 3% în 2017. Schimbăm subiectul preot fals reținut la focșani. Bărbatul a înșelat 10 de persoane din țară și străinătate, cărora le-a cerut bani pentru salvarea fiicei sale bolnave. Sesizate, autoritățile au descoperit că falsul preot este angajat al direcției pentru protecția copilului Vrancea. Claudia Toader transmite. Barbatul de 35 de ani își alegea victimele de pe internet, căuta informații despre ele pe Google, apoi le contacta pe Facebook, se prezenta ca fiind preot și încerca să îi impresioneze pe oameni cu o poveste falsă. El spunea că are nevoie de bani pentru ca fiica sa grav bolnavă să fie operată în Germania. Un cetățean britanic care urma să-i trimită 700 de lire sterline a sesizat autoritățile. La scurt timp a venit o plângere asemănătoare și de la un canadian. În cele din urmă, polițiștii au reușit să dea de urma escrocului și l-au reținut. În urma cercetărilor s-a stabilit că 35 de persoane au fost păcălite să-i trimită bani atât din țară cât și din străinătate. Însă printre victime nu se află niciun vrâncean. Prejudiciul creat este estimat la peste 27.000 de lei. În cursul zilei de mâine, bărbatul va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru înșelăciune și tentative de înșelăciune. Din Branca Claudia Toader, Europa FM. Băi termale, tratamente și drumeții, iată programul promis pensionarilor care se pregătesc să plece în stațiunile balneoclimaterice cu bilete de tratament acordate de stat. Pe listă trebuie trecute și petrecerile organizate de unele hoteluri special pentru turiști. Guvernul a aprobat ieri numărul de locuri în stațiunile pentru tratament și bugetul pentru aceste sejururi. Cu amănunte ianușii. Peste 56 de, mii de locuri vor fi disponibile în stațiunile de tratament anul acesta. Cei care vor să facă o cură cu ape minerale ori terapie cu apă termală, aleg destinații precum Covasna, Tušnad, Călimănești, Băile Herculane ori Vatra Dornei. Lista continuă cu stațiunile pentru odihnă și pentru Vrede drumeții, așezat într-un decor minunat vă oferă și în această perioadă... Bugetul 8. pentru biletele de tratament destinate pensionarilor va fi de aproape 320 de milioane de rei. Se vor organiza tot anul 18 serii a câte 16 zile. Adrian Dobre, secretar de stat în Ministerul Muncii. Bugetul pentru acest an față de anul trecut a crescut cu aproximativ 10% și prin asta încercăm să ne manifestăm implicarea și grijă față de cei care au realmente nevoie în pregătirea sănătăților de aceste tratamente balneare. România, stațiunea, Dumnezeu! Cei interesați de nămolurile terapeutice se pot îndrepta spre Techiriol, Amara, Lacul Țărat, Sovata, Ocna Sibiului, Oknele Mar și, evident, spre Marea Neagră. Se pot face tratamente cu aerosoli, împachetări în nămol și fizioterapie. Și, dincolo de tratamente, hotelurile pregătesc pentru turiști diverse petreceri și serii de dans. Iorgu, mulțumesc alte informații pe site-ul nostru europa.fm.ro Eu revin peste o oră, până atunci suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, îți mulțumim! Continuăm cu sport! Luca Pastia! Bună dimineața, Astra, Giurgiu și-a asigurat prezența în play-off după ce a câștigat restanța cu CSM Politehnica Iași 3-2 în deplasare. Daniel Nicolae a deschis scorul din minutul 12, dar gazdele au răsturnat rezultatul până la pauză prin Ștefănescu și Cristea din penalti. În repriza a secundă și Astra a primit o lovitură de să transformată de Săpunaru, iar Teișeira a marcat golul victoriei. Marius Șumudică se bucură că echipa sa a reușit să revină chiar dacă a lipsit Budescu și să își asigure practic un loc în cupele europene. După șapte victorii consecutive în campionat, Astra a urcat pe locul al treilea la 10 puncte de liderul viitorul. Mâine începe ultima etapă a sezonului regulat, meciurile decisive sunt programate însă duminică. Patru echipe se luptă pentru ultimele trei locuri în play-off. CSU Craiova, CFR Cluj, Gazmetan Mediaș și Dinamo. CFR Cluj va juca pe teren propriu cu viitorul și are nevoie de un egal. Dinamo trebuie să câștige în deplasare la pandurii Târgu Jiu, iar Craiova și Gazmetan se vor confrunta în meci direct. Dacă Dinamo și CFR vor obține rezultatele necesare, va rămâne în afara play ului una dintre CSU Craiova și Gazmetan Mediaș. Cele trei meciuri se vor juca simultan, duminică, de la ora 20.30. Dacă nu vin luni, să știți că, că n-am rezistat suspansului pentru da. ultima etapă din <laughs> seria asta. 5 minute în deșteptarea continuăm cu dublu sau nimic. 2400 de euro în această dimineață și cu video radio imediat. FM. Pe cu tine.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 You wanna go, wanna go, wanna go, wanna go. No one has to know. It can just be you and me alone. Get yourself a ticket to the show. You wanna try? Și 9 minute, dublu sau nimic, încep înscrierile peste doar câteva minute. Trei premiere în acest weekend la cinema, inclusiv una românească. Ana Monamor ajunge în sălile noastre după o escală berlineze pe parcursul căreia Monteza Dana Bunescu, cea care a lucrat la o bună parte a filmelor importante ale noului cinema românesc, a încasat un pe de plin meritat urs de argint. Nu e totuși genul de film la care se te duce în cuplu, pentru că tocmai despre destrămarea unui cuplu e vorba. Filip Stan David, Video Radio. Ești cel mai grăton pe care l-am văzut. Ai ritualul Dumnezeu, nu ai moral, nu ai suflet, nu ai nimic. Vreau să-ți Cine a citit Luminița Monamur, devastatorul roman al lui Cezar Paul Bădescu, măcar știe la ce să se aștepte. La o poveste de dragoste, sau mai degrabă despre dragoste, vorba unui dintre criticii locali care se sfârșește al naibii de prost. Spusă în primă instanță din perspectiva bărbatului, care perspectivă e apoi metodic pusă la îndoială. Boală, relații toxice, atacuri de panică, familii din medii sociale diferite, sex explicit. Ana e interzis celor sub 18 ani, ceea ce, după cum am mai tot spus-o, nu face decât să-ți garanteze că puștanii vor face tot ceea ce e de făcut ca să vadă filmul. Concentrându-se adesea asupra chipurilor personajelor și mizând pe un montaj alert și pe o narațiune neortodoxă, regizorul Călin Peternetzer se îndepărtează în nițeluș de stilul obișnuit al filmelor autoctone. Nu-i face treaba ușoară spectatorului și le dă o bună ocazie actorilor Diana Cavalier și să arate de ce sunt în stare I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain. Celor care preferă lucrurile gata încercate Li se adresează Logan Ultimul film cu Hugh Jackman pe post de Wolverine Un film cu supereroi plasat în 2029 În care îl găsim pe personajul principal Preocupat să-și bea zilele Și să mai facă un doi Undeva la granița dintre America și Mexic Profesorul X nu se simte nici el prea bine Firește că o serie de conversații la crâșmă N-ar putea susține cine știe ce film de acțiune Așa că încercarea eroului de a scăpa de el însuși atunci când o femeie apărută de nicăieri îl imploră pe Logan să protejeze o copilă Forțele Întunericului și un dușman de demult se pun în mișcare, iar misiunea e simplă Trăiești sau mori Hey, Victor! I'm going to be everything I want to be Felici! All the world has a dream, but dreams are not reality If you escape with me tonight, dreams will come true iar animația 3D, balerina, e cel mai ușor de prizat dintre toate filmele săptămânii O tânără orfană are o singură pasiune, dansul Fata noastră și cel mai bun prieten al ei, Victor, care își dorește să devină inventator Pun la cale evadarea din orfelinat cu destinația Paris Într-o bună zi, eroina va deveni ce altceva decât cea mai grațioasă balerină de la opera din Paris Sună acel tip de poveste pe care de la cenușărea să încoace am tot văzut-o și e drept că niciunul dintre clișeele genului nu lipsește de la apel. Dar, măcar se petrece în Parisul de odinioară, include vreo câteva lucruri care numai în animație sunt posibile, și până la urmă s-au văzut nenorociri mai mari în viață decât un film ușurel plin de bune intenții. Video radio cu Philip Stan David la Europa FM Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM 9 și 13, dublu sau nimic, 2.400 de euro. Am zis bine? Da, Luca da. știe, dar 2.400 Luca? de euro, confirm. Da. da. N-am apucat e... să văd întrebările, ia să le verificăm. Da, da, da, da. Ce, aia, cine, aia. cum, când. În cum, uh... Simplu, simplu de da. tot. Super tare, super bine. 2.400 de euro, trimiteți SMS-uri cu tarif normal la 1.769 în care să scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și ajungeți să vă luăm la întrebările astea simple, făcute da. de Luca și în această dimineață. A, și mai avem o veste legată de dublu sau nimic. O să vorbim des despre asta în uh, concursul uh, de la 9 și jumătate aproximativ. 1769 se SMS cu tarif normal, scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Luați-ne banii, 2400 de euro! Ea este prima femeie din viața fiecărui om. Mama!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 19, cred că mai sunt vreo 4 minute În care vă puteți înscrie la dublu sau nimic Dăm 2400 de euro peste doar câteva minute 1, 7, 6, 9 SMS cu tarif normal Scrieți dublu, numele vostru și orașul În care ascultați Europa FM Și haideți în jocul nostru The club the best place to find the love, So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, tricking fast and then talk slow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 I'm in love with the shape of you. Shape of you de la Ed Sheeran la Europa FM 9 și 23 de minute. Știrea Bravo la Europa FM. Paroiaulunea dintre cele mai importante biserici din Botoșani a folosit cei 50.000 de euro strânși pentru a reface pictura lăcașului de cult, pentru a construi un centru social dedicat orfanilor și bătrânilor. Am avut emoții, am crezut că a luat cocotier și da. A să nu fie așa. Deci avea bani să refacă pictura și a făcut ceva pentru orfani și bătrâni. Mă, mă dacă aude de prea ah. Preotul Partenie Apostoaie slujește la Biserica Vovidenia din Botoșani. Aceasta este un lăcaș de cul vechi de 200 de ani. Părintele, cunoscut pentru actele de caritate pe care le face, din 2011 întreține copiii orfani cu fondurile bisericii, relatează adevărul, și cu fondurile noriașilor și are grijă de săracii buni la învățătură din satele județului. A revenit în atenția publică. Acum a sacrificat fondurile strânse pentru refacerea picturii bisericii, folosindu-i pentru întemeierea unui centru destinat orfanilor și bătrânilor abandonați. Până acum a reușit să ridice parterul și o parte din etaj. Părintele a spus așa, este un așezământ multifuncțional pentru orfani și bătrâni. Va fi structurat pe două etaje. Un etaj pentru bătrâni, altul pentru copii orfani, sau pentru cei cu mare drag de învățătură, dar foarte săraci. Vor avea cazare, masă, sală de studiu și de conferințe, cabinete medicale, tot ceea ce este necesar pentru îngrijirea și ajutorarea lor. Întregul complex ar urma să coste foarte mult, aproape un milion de euro, dacă ar fi dotat potrivit visului părintelui apostoie. Eu aș vrea să-i spun bravo și vă mulțumesc, părinte, pentru ce faceți și să răspund celor care vor să ajute să-l caute, da? Să se ducă la Biserica Vovidenia să contribuie dacă pot. Bravo! 9 și 25, contribuim și noi cu dublu sau nimic la programul ăsta. 2.400 de euro imediat. bucură de primăvară din plinuri!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 La Mega Image și Shop'n'Go, pe care vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Cât doar mega? În perioada 3-5 martie ai orez bobrotund marcă proprie 365, 1 kg la doar 4,29 lei. Zacuscă țărănească de legume, riureni 300 de grame la doar 3,99 Și suc de portocale Bravo, diverse sortimente 2 litri la doar 6,99 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Europa even Cea mai bună muzică Și noi am avut Vița de Vie și Blue Noise în deșteptarea la Europa FM 9 și 33 de minute. Pentru astăzi am pus de parte 2400 de euro. De fapt, nu noi am pus de parte, ci ascultătorii noștri, cei care au participat la concursul Soart. nostru, au pus de parte 2400 de euro. Nici mai mult, nici mai puțin. La avem alături de noi pe Cristian din Iași. Bună dimineața. Iașa. Bună dimineața. Salut Cristiane. Ce faci? Ce să fac? Serviciu, și vă aștept. Ai coleg ceva cu tine acolo? Uh, mai am o colega, da. Aha. Bine, păi poate să participe și ea, dar tu trebuie să dai răspunsul ei. Va participa, mă, sigur. Aveți ceva timp că vrem să vă luăm la niște întrebări, adică... să să vă luăm facem. De Depinde de voi. Ai vreun plan așa, nu cu colega, cu concursul, <laughs> în sensul să mergi până la capăt sau... Voi Vom încerca. Vom da. încerca să mergem până la capăt, sigur. Bine. Uh, avem patru întrebări, cum spuneam. Plecăm de la 300 de euro, dublăm la 600, 1200, respectiv la 2400. <sus> Tu te poți opri oricând în timpul jocului și să spui gata, astia banii îi iau și uh, plec, sau mergi mai departe de fiecare dată, dar dacă răspunzi greșit, banii rămân la noi. E ok? Ok. 8 secunde pentru fiecare întrebare. Mult succes! Mulțumesc! 300 de euro. Mm -hmm. Mamă, ce spațiale e toată treaba. Băi, Luca, ce cu întrebarea asta? De încălzire. E simplă, știți? Păi pentru întrebarea asta trebuie gen o secundă, adică sau mai puțin. Cristian, în ce oraș se află poarta sărutului sculptată de Constantin Brâncuș? În Nici o secundă n am avut nevoie. La ce surpriză am avut în ultima vreme? Nici o nu-mi se întâmplă. E adevărat trebuie, asta. Cristian, e sigur de răspunsul tău, da? Absolut sigur. Bravo, ai 300 de euro! Mulțumesc! o oprește și pleacă. <laughs> pleacă în oraș cu colega. La 300 de euro poți face 500 cu o citronadă. Absolut. Pentru, de, pentru prima citronadă ai făcut rost de bani. Ai 300 de euro, ce faci? Mergem mai departe. duce ce să tu, Iislața. Eu aș banii, da. Dacă... <laughs> tu mereu ai la banii. Da, da, da. Bine, 600 de euro. 600 de euro. 600 de euro. Atenție, colega! Da, nu e greu, mă. Azi ai scăpat banii pe jos. Nu, da, colega e mai în măsură. Aha. E o întrebare cu poșete, cred. Nea. Nu știu întrebările. Cum se numește personajul principal feminin din romanul Pe aripile vântului? Oh, m-ați Din romanul Pe aripile vântului, personajul principal feminin. Nu mai contează oricum. A trecut, a trecut Ce Georgia. Georgia. Georgia, zice colega. La, jucată de Scarlet Tohara, Cum? Stai puțin. Nu? Mai, Georgia, jucată de Scarlet? Păi și atunci Vivian Leigh Lay... era Arkansas. Ce? Și... E invers. Nu, stai puțin, nu George era statul. Era din județul Georgia. Da, județul <laughs> Din județul Georgia. Da. Și era Scarlet, da, da, Scarlet O'Hara. De-aia am zis să fie atentă, colega. Uh -huh. Mă așteptam să știe colega, că e na, mai... Păi colega a știut, dar... Pentru George doamne romanul, Scarlet. cât și filmul. Și care e ultima replică a lui Scarlet? La revedere! Nu? <laughs> și mâine <laughs> este o zi. <laughs> Greu cu Scarlet O'Hara. N-a fost să fie, Cristian. Mm. Mai încercăm? Mai încercăm, încercăm bine. Neapărat. Uh, ne, mai, ne mai jucăm dublu sau nimic luni așa de dimineață. Da, poate vă dăm, uh, poate vă dăm posibilitatea să vă antrenați pentru dublu sau nimic. Deocamdată o puteți face uh, pe site-ul nostru, pe europa.fm.ro. Dacă intrați acolo, vă puteți înscrie la jocul nostru trecând un test. Dacă să vă adaptați Jucând practic la... dublu sau nimic. Și după aia vă înscrieți, puteți ajunge în direct. Am vorbit cu Ciprian Dinu, oamă, trebuie să-l conving să văd, să ne ajute să-i antreneze pe cei care vor să... La juc, partea de emoții indirect. direct, ce da. e diferența. Da, trebuie să mai lucrez puțin la Ciprian. Ascultați-l pe Ciprian dinu cu atenție și s-ar putea să vă ajute el, începând de luni, să jucați dublu sau nimic. Ne oprim aici. Luni avem iarăși 100, 200, 400, 800... Europa FM Cea mai bună muzică But all the damage she's caused is infixable Every 20 seconds you repeat her name. But when it comes to me Cheap silicone, I look minimal That's why in front of your eyes I'm invisible But you gotta know small things also count You better put your feet on the ground And see what it's about, it's objection I don't wanna be the exception To get a bit of your attention. and try Love you for free and I'm not your mother Statistic and psychotic Was not for me. Was never meant to be But you can try it Rehearse it Or train like a horse Now don't you count on me oh, don't you count on me, boy Attention, I don't wanna be the exception To get a bit of your attention I love you for free And I'm not your mom I'm apart in your hands again get away I'm apart in your hands again get away get away no și 42 de minute, Shakira a fost la Europa FM, n-am mai făcut de mult culinaria și se tot vorbește da, da. în studio, am tot observat, astăzi s-a vorbit de, s-a menționat numele Hedan, Hadean, Adi. Hadean, Hadean da. medium rare, ca în fiecare weekend, duminica la prânz, la ora 12, sfaturi. B mă, dar nici nu mai știu, a, am fost o dată la studio la Adi, așa, la studioul lui Culinar, gastronomic, cum a da. venit și ne-a făcut, lui Luca și mie, ne-a făcut la un dat ceva ce noi am numit, risotto cu arpacaș care este o combinație între risotto, care se face cu orez, și cașă, care se face cu arpa Caș, prin fierberea boabelor de grău, mă rog, a crupei de grâu cum e în diverse lichide. E o rețetă, scuză în paranteza, promisă de Vlad dacă o lună jumate. Sunt oameni care își au pierdut orice speranță, probabil. Dacă își cunoaște, sunați să-și noteze. Da. E momentul rețetei de risotto cu arpacă. Băi, e foarte e simplu risotto de făcut. Cu da, este foarte simplu de făcut. De risotto. risotto este doar pentru că folosește tehnica de risotto ca să faci mâncărica asta. Să ia arpacaj. o cană de arpacaj sau cam așa, și într-o tigaie destul de încăpătoare, se rumenește ca pentru începutul de risotto. Deci, tehnica e aia de la risotto. Se rumenește ceapă, uh -huh. poți să pui și o legumă mai aromată, așa, un ardei gras, roșu, uh -huh. de exemplu, tăiat mărunțel. Poți să pui și un strop de bacon, dacă îți place. Sunt uh, alea bacon, afumat, tăiat mărunțel, așa, le rumenești, după aceea pui arpacaș și începi să pui încet, încet apă sau o fond de pui și amesteci, și să măestești și la un foc mic până scade cade toată apa, până arpa și o absorbe toată apa, după care mai pui și tot așa, poți să pui și jumătate de paharel de vin, de exemplu, uh -huh. ca să ți se aromeze mai bine. Și la sfârșit, dacă vrei adaugi un pic de parmezan ras. Adi atunci a pus niște cărnat fumat la final. Da. Și a ieșit o mâncărică Bombă. în nebunie. E foarte simplu de făcut, foarte ieftin, da. e extraordinar de sățioasă. De altfel, cașa, cașa este o mâncare rusească, extrem de sățioasă și este principiul cașei. Asta e, se folosește arpa caș și uh, se, fierbe, de da, se fierbe ca pilafu. În da. la foc mic, la cuptor cu diverse legume înăuntru. E, ăsta este risotul și merge foarte bine lângă o friptură la grătar. Totul e să ai răbdare, că durează destul de mult. Dacă pui... Cam cât? Păi jumătate de oră trebuie să stai să muncești pe el 40 de minute, să învârți încet, încet, să aștept să se absorbă fiecare paharel de apă sau fond de pui pe care îl pui, să mai adaugi, tot așa. Și dați-i o șansă pentru că la început aducea colivă. Da. Dar după câteva linguri e delicios. Piper, mirodeni, lucruri de genul ăsta. Eu aș încerca, aș încerca de exemplu, aș fi curios să văd cum merge și cu, în loc de vin, să pun jumătate de bere. Jumate, jumatea de jos, că de sus aș bea eu. <laughs> Fi tu sal cel la mala umbra, ta mai spune Știu că ți pare ireal A să fugim în lume Sau poți să stai aici, să-mi dai culoare Mai bine îți aduc lumea la picioare da. Vreau să iei pe strada și să urare totin Lumea sa-ne vadă Să ne vadă străcin Fara mă și cu zâmbet Fara să mă spun din nou de ei Să nu scoți un sunet Vreau să mă privesc, când dă Poate nu mă cresc, când spuncă S-ar putea să nu ajungă, ajundă, de noți Să te iador Și încodată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel și nimeni n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 ai și nimeni are Sunt cu tine, o orice teamă. Clipă de clipă lângă mine, știi ce mult înseamnă. Și nu mă satur să te privesc când tot ce îmi doresc ești tu. Ai înțeles, da? Pentru noi nu contează ce spun unii, unul pentru altul, împotriva lumii. Prințul din poveste, princesa din castel, nimic nu ne separă, noi visăm la fel, da? Poate nu mă cresc când spun că s-ar putea să She knew my name. Înțeleg că se cântă în Brazilia foarte mult piesa asta. Un destin care ne leagă? Un destin care ne leagă, da. Cu liria Buble și Adi Sână, noi simțim la fel. Aș vrea să-i dedicăm domnului Dragnea melodia cu Coco Jambo. <laughs> da. da. ai, ai, ai, Coco Jambo. Dar am înțeles că acum pe sigla PSD o să se schimbe, nu o să mai fie 3 trandafiri păi și 3 cocotiri. Să fie Am văzut deja că este propunerea asta pe net și PSD ia în calcul. Da, poate fi votată. To da, toată lumea o să-și ia cocotiri în PSD. De... Da, păi, să fie da. cu cotieria de plastic de la Republica Fantastică, dacă mai ții minte, într-un sat. Porto da. da. Bine, um, s-a schimbat codul rutier în Marea Britanie. În <laughs> ce sens? Într-un sens foarte dur pentru cei care vorbesc la telefon. Um, dacă ești prins că vorbești la telefon, scrii mesaje sau folosești orice altă aplicație în timp ce conduci, dacă te vede poliția în trafic amendă 200 de lire sterline și 6 puncte de penalizare. Eu sunt de acord cu asta. Dacă pentru șoferii începători care sunt prinsi făcând asta, permisul se anulează cu totul. Adică se anulează șofer începător, cred că un an, nu știu cât e considerat să fii șofer începător în Marea Britanie, în România știm că e un an. Eu cred că semnalizatorul de pe bord, a dispărut o cu apariția telefonului mobil. Posibil, Că da. Practic de -asta. Azi, deci, -o mână. deci se anulează și uh, trebuie să dai examenul din nou ca șofer începător. Și amenda este foarte mare de asemenea. Uh, uh, iar șoferii vechime, care iau 12 puncte de penalizare într-o perioadă de 3 ani, pierd și ei permisul. Deci asta este limita mare Britanii. Mi se pare o idee foarte, foarte bună pentru că se întâmplă... Deci dacă de... te prinde de dor cu telefonul, îți da. permis. Uh, da, cam așa este. Măsura a fost luată după un incident tragic în care un șofer de camion a ucis patru membrii aceleiași familii după ce nu a reușit să oprească pentru că uh, avea treabă pe telefon, căuta muzică pe telefon. Și atunci a fost o reacție teribilă a opiniei publice și reacția este năspirea uh, legii. Am văzut că sunt foarte multe căutări apropo de muzică pentru piesa asta. Dacă tot vine weekend am zis că Maluma și Ricky Martin sunt potriviți pentru noi. Sunt Se, luce, yo se lo hago otra vez. Otra vez. Llevo hey, yeah. tanto tiempo mirando, reaccionar. Tienes que estar esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, te eres con No dejes que pasen las horas. Te burrime a rebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte de sola. Esta historia no se acaba, tu mamá para mi cama. Esta noche tú te enamoras. Ay, e praca ca să ți minte, să îți notezi. Asta? Nu Na, știu, am să, prins. Poate zi să zic mai ascultătorii noștri din privire așa. La 0728111222 ce mă, înseamnă să scrii de aca? la fel cum se citește. Vente Paca? Da, exact la așa okay. se scrie. Vente da, Paca. Dați-ne mesaje pe 0722 2... Uh, WhatsApp. 111222. Așa, bravo. Și nici nou ce înseamnă Vente Paca. Bine, până atunci însă nu uitați de emisiunea Andreea în fiecare weekend, sâmbata la ora respectiv. <laughs> Medicul dermatolog Mihaila Leventer Este invitat a Andrei Weekendul acesta, uh -huh. Așteptem misiunea de sâmbătă Între timp, pentru noi a fost bine Spre foarte bine Sau de la foarte bine în sus Gala catering a sosit ah, în urmă Cu câteva zeci de minute și ne-am simțit Minunat, minunat, minunat Bun, Deci mulțumim gala catering pentru mic dejun în această dimineață Dincolo de asta, micul de dejun ne pregătește să ne facem mari și să ascultăm la unu și un sfert avocatul diavolului, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Da, astăzi vorbim despre exodul creierelor și despre metodele prin care societatea ar putea să-și protejeze investiția pe care o face în români, trimițându-i la școală gratuit și la universități, în mare parte gratuit. Sistemul de învățământ din România este în mare, să zicem așa, gratuit pentru un elev, 12 ani de școală costă 30 de euro de euro, uh -huh. sectorul 1 al capitalei. Așa. Ca să se recupereze din impozite banii aceștia, statul român, la un salariu mediu în România, ar avea nevoie de peste 10 ani ca să scoată banii ăștia măcar din impozit Una peste alta, societatea investește în educație, noi toți investim în educație, și dincolo de libertatea de circulație, de dreptul fiecăruia, de a-și vedea de viața lui, de a se realiza profesional oriunde în lumea asta, trebuie să existe niște căi prin care noi să ne protejăm investiția. Cum facem să reducem exodul creierilor? Dacă foarte, foarte mulți oameni din România, administrativ, cum putem să-i încurajăm să rămână aici, despre asta vorbim azi la Avocatul Diavolului. Ora 1 și un sfert, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu Ne oprim aici. Hai să ne oprim aici săptămâna asta. Ciprian Dinu vă face plinul de poșetă. La mai mult rubrica Mulțumesc Special pentru Mamele din viața noastră. Numai bine, super weekend! Toate bune! Hai.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 împotriva durerii. Care sunt ingredientele unei copilării fericite? Făină, apă, sare, suc de roșii și mozzarella de la Con.